Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szerusztok kedves hallgatók, a Hármas könyvelés podcast 148. span adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Én Kis Gabriella. Én meg fejesporás és mutatkozom be Hugo is. Igen, igen, kiosztott Hugo a első szereplőnk most. Múlt hét vége lehetett nézni élőben Youstream segítségével, ahogy emberek kiosztják meg, átveszik a hugódiakat. és ami nagyon vicces volt, mivel Londonban volt a, a ördög segge partján a kiosztó, ezért nagyon sok amerikai szerző ott sem volt, hanem helyette valaki vette át. Egy idő után nagyon kínossá vált az, hogy XY nyerte a díjat, helyette átveszi János, aki ebben a városban lakik viszont. Ez már milyen, hogy téki nem engedhetik meg maguknak az írók, hogy odarepüljenek szomorban. Mondják, hogy van. Van, vannak problémák, de azért nem hiszem, hogy ekkora. Aha. Viszont egészen érdekes dolgok voltak, például, és akkor menjünk át a társasági rovatba, úgy mindenki megírta ezer hogy kik nyerték a díjat, az annyira nem érdekes. Viszont, hogy Kori Doktorov, aki az XKCD-s rendelműnló helyett vette át a, a kis piros blogger köpenyben, és pilóta szemüvekben tette ezt, illetve hogy Charles Stras kiltben és mellényben vonult fel a színpadra, és nem láttam, mert nem volt elég nagy felbontás, hogy volt-e nála tűr. Uh -huh. De hogyha igazi igazi kótnak akkor kellett valahol lenni. A szoknyalat. Azért, a szoknyalat, igen. Azért azok menők voltak. Egyébként még nem olvastam el, de nyilván azért megvettem a győztes regényt, ez a Ancillary Justice, az a címe. az. És... El fogom olvasni érdekel, csak most legalább négy könyve benne vagyok, úgyhogy ha majd szóra kerül, akkor beszámolunk róla. Ezért tavaly sokkal-sokkal nagyobb lelkesedéssel itt fogyasztottam a jelölteket, meg mit tudom én. Idén egyébként rosszá ízzel vágtunk, azért szerintem bele. Nem volt az igazi. Uh -huh. Illetve, ami nagyon vicces egyébként, hogy, hogy nem kommunikálták nagyon, talán az, hogy minden minden szavazat számít. De most, hogy a pdf et hogy hányan szavaztak a különböző kategóriákra, tehát ez egészen röhelyes számok jönnek ki. Röhelyesen sok, vagy röhelyesen kevés? Röhelyesen kevés. A legjobb regény 3580 ember szavazott, és ez a népszerű kategória a, a novellára is még ennyien, és akkor itt lentebb voltak kisebb számok is. És a legjobb regény megnyeréséhez, ha jól látom, akkor 2327 darab szavazatra volt szükség a négy futamban. És szerinted, vagy ezt csak én érzem azért, mert hogy nálunk nem volt most annyira fontosra Hugo, hogy, hogy így kezdi. Ez az igazán hogy, tehát ezt a nagy jelentőséget elveszíteni, ami régen volt, tehát hogy nem volt más, vagy legalábbis ezt a díjat ismerte, és tudta, hogy, hogy meg a Nebula is akkor kész. Meg ezt ragasztották a körülre, hogy a hugó... Igen, igen, igen, igen, igen. Igen, tehát, hogy most már kevésbé fontos talán. Azt nem tudom, de szerintem régen sem voltak nagyobbak a számok egyébként. Azt, azt izgalmas lenne megnézni történeteknek, hogy, hogy, hogy tíz éve hányan szavaztak. mostan az zavaró, hogy ezt látjuk is. Jól emlékszem, hogy te régen így befizettél ilyen Walter meg minden. Igen, két évig vettem, és abból nagyon jókat is olvastam. Aztán, aztán idén mindenféle kifogásokkal elkezdték kivenni belőle a regényeket, Igen. és úgy éreztem, hogy annyira nem szeretnék részt venni én a science fiction életben, hogy pusztán a szavazás jogáért ott legyek. Na, és akkor most valami egészen más. Ezt Igen. Volt. Én voltam, az Oregon jelent meg egy érdekes cikk. Azért érdekes, mert hogy az elmúlt három évben bármikor megjelenhetett volna. A szerzői kiadások mögé álltak be, és, és az, az, azt hiszem ennek az apropója, hogy a Ekoi Magyarország és a publió közösen indított még egy self publishing oldalt, ez az inkiadón.hu, ahol mindenki kiadhatja a csodatos műveit természetesen, és ha megnéztek az oldalt, akkor nagyon szépen megvan rajzol, van rajta stockfotó van rajta a leesett kerekű bicikli nagy komoly, ilyen Shakespeare összes kötött típusú könyvek, amilyeneket majd írni fogsz te magad, és arra biztatják itt a jó embereket, hogy itt az alkalom, hogy családod karácsonyra regényen pontokot kapja meg. Ez menő. Nem teljesen tudom hová tenni, mert hogy még mindig ugyanazokkal példáloznak azért, tehát hogy a még mindig orra vetsz tóra az, Igen, igen, igen, igen. Ami azért hát, kínos egy kicsit. Én nem tudom, igen, hogy ez mennyire menő. Tehát, hogy, hogy, hogy annyira, annyira elgondolkodtam, hogy mi az, amit uh, meg akkor... Tehát, hogy, hogy, hogy a Publio nem, nem láttam akkor a sikernek, hogy hogy az uh, igen hogy, hogy, hogy egy másik cég lecsapjon rá, és mi az, ami, amit neki jobban fog menni. Tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi az, amit azt gondol a Libri, hogy, hogy, hogy, hogy ő bele tud tenni. Tehát a, a terjesztést, vagy... vagy, vagy, vagy tehát, Na mindegy, kicsit uh, hebegek, habagok, mert próbálok uh, nagyon visszafogottan fogalmazni. Aha. Nyugodtan a, Hát Ott vannak a hát. nemzetközi példák, hogy a, mit tudom, a szürke 50 árnyalata így lett először sikeres, tehát vannak ezek az ilyen esettanulmányok, ami mindig előkerül, de ez az nem azt jelenti, hogy lesz még egy olyan nagyon érdekes, pesgő dolog ez. Aztán van, van, aki esetleg túl korán jött ebbe bele, ugye a Publió esetében is lehet ezt mondani. Van, aki mosított el, mondjuk lassan fejleszt a cége, és most el, hogy kész a szolgáltatás, de a, a, a piacnak kéne oda nem, nem, nem a szolgáltatásnak. Amúgy nektek is biztos van ilyen, hogy mit tudom én, a LinkedIn-en tipikusan szokott jönni, hogy a Mit tudom, volt ügyfél vagy kolléga, és akkor a fantasztikus startupját ott reklámozza rajta, hogy most ő a CEO amit tudom én milyen startupnak, és akkor mm. egy nézet, hogy ezt a rettenetes szar ötletet, amit már százan megcsináltak, e ezt most miért kellett? De attól függetlenül csinálnak olyan cégeket, ami így csak a, a, a kitalálják az üzletet, és, és teljesen hülyeségnek tűnik. Aztán belenyúlnak a tutiba, valaki beküld nekik egy nagyon jó regényt véletlen. És akkor az lesz a következő sikertörténet, nem? Azért erre már nagyon várunk egy ideig, hogy ez a következő sikertörténet az előkerüljön. Egyelőre annyira nem volt meg, hogy a Hugh Howey, aki a... humi mi volt neki? A Wool is ott ott írta. Ilyen postapokaliptikus self Isten. Neki megjelentek a, a kisegényei magyarul, de úgy igazából nem éreztem azt, hogy átvitte a, a lécet. Tehát nem, nem beszélnek róla, nem látni sehol. Hát kicsit össze lehet hasonlítani egyébként a zeneiparban is ugyanezzel a trenddel, hogy jó kapják be a nagy kiadók, és majd az internet segítségével terjesztő maga az előadó a zenéjét, és akkor Tudod, vannak ilyen nagy is, akik, akik ott hagyják a kiadót, és akkor látványosan akkor most ők megcsinálják a sajátjukat, ugye erre mindig a trend Reznor, a Nine Inch az esett tanulmány, pont most olvasok egy könyvet, amiben ezzel kezdenek, de aztán ő is szépen a következő lemezét már visszamegy és csinálja a nagy vállalattal, meg rájönnek az emberek, hogy, hogy még mennyi más szolgáltatást nyújt a simán a terjesztésen kívül a kiadó a marketing tevékenység nem vicc, meg akkor a könyvelővel mit van. kell csinálni, meg az eseményeket szervezni, meg mit tudom. Tehát rengeteg olyan munka van, ami lehet, hogy a publió, vagy akárki ezt mellé tudja csomagolni, de te nem vagyok benne biztos meg ott lenni a hmm. könyvfesten, meg az összes ilyen marhaság, ami, ez, ami kell ahhoz, hogy túléljen egy könyv Nézzem a csomagokat, hogy melyik mit, mit tartalmaz, és mennyiért. Ezt nem tudom, hogy megnéztétek-e itt most a Inkiadom.hu mm -hmm. oldalán, és uh, itt a 700 forintos a deluxe csomag, amiben uh, milyenek szerepelnek már, hogy uh, ugye a nyomtatott könyvértékesítés, ez már a start csomagban benne van a 100 rugó, uh, és itt van ilyen, egy online marketing kampány, elkönyv.hu, lira.hu főoldali kiemelés, uh, <kül> egyedi nyomdai tördelés, korrektúr olvasószerkesztés, lektori jelentés, ez az, amivel így több, mint egy 300 ezer forintos marketing csomag. Ö, hát lehet, hogy 700 ezerért már ki lehet tolni egy könyvet valami, de nem tudom, nem tudom, hogy, hogy, hogy ez a megfelelő felülete. Tehát, hogy... én, én úgy vagyok fel, hogy ha valaki tegyük fel, hogy egyéb biznisz segítségével, tehát olyan pénzügyi helyzetben, hogy megengedheti magának, akkor, akkor miért kelljen kínlódni az itthoni kiadókkal, hogy meggyőzze őket, hogy, hogy kiadják a könyvét? Nem tudom, én, hogyha valamit, mondjuk egy éven át azért ír, ír egy ember egy könyvet, nem? tehát itt ritkán van, hogy annál hamarabb összeáll egy mű Aha. szépen elejétől a végig, ha már annyi energiám benne van, és 700 ezer forint kell ahhoz, hogy megjelenjen, megjelenjen a kampányjal mindenel együtt, akkor, akkor lehet, hogy beletolnám. Igen, csak én azt nézem, hogy tehát én modulokat raknék, nem pedig olyat, hogy van az alapcsomag, és arra jönnek, mert jönnek rá, mert lehet, hogy, hogy, hogy te mindent meg tudsz csinálni. Most ilyesből szám és köteles beszolgáltatás egy könyv esetében, például, tehát nem egy nagy dur. Persze. Viszont a marketing kampány viszont sokkal erősebb, hogy tehát én, én lehet, hogy kisebb csomagokat csinálnék, és csak mit tudom, hogy marketinget adnék el, ami, ami viszont Tényleg csak ez a, ez a cucc, csak ez a, ez a társaság tudja megadni nekem. És azt pedig... nézd meg egyébként, azt néz meg, hogy a marketingcsomagokban nincsen meg az, hogy te nem sajtózzák meg a könyvet. Aha. Nem. Ki, kirakják Twitterre, kirakják bannerra, esetleg készül hozzá TV reklám, meg megpörgetik a Facebookon akár napi 800 kötőjel ezer forintért is, Aha. és ennyi, tehát az, az a része ahol, ahol te nem egy Kreatív, reklám vagy nem, hanem bármi kreatívabb történik az ebben nincsen benne például igen de ezt általában viszont... szoktam hiányolni a piacról Te hmm. mondom, az kell hogy legyen még egy pár ilyen sikertörténet és szerintem Aha. így átfordulhat a dolog, majd meglátjuk de egy jó ha jó marketing lenne, akkor lehet, hogy lenne még sikertörténet de az a teljes magyar könyvpércról hiányzik, nem? Hogy csak én vagyok, megint elfogult. Amiért <gül> Horkilag... szoktak, szoktak a metróban lenni erre nem? Én úgy emlékszem, egy... régen volt. A Azzal... Workilyab az a méppen az, az olvasónak, pont erről amúgy. Aha. E, most eszembe egy másik, hát a, félig ilyen típusú sikertörténet, és teljesen sikertörténet, ez a csodaidők, ami, ami végül is um, önmaga vitte. Tehát a saját súlya, a saját ereje vitte tovább egy, egy bizonyos szint után, és, és, és semmilyen módon nem támaszkodott ezekre a marketingeszközökre, amiket, amit egy ilyen, egy ilyen cég tud biztosítani. Tehát ez például tipikusan egy olyan könyv, hogyha egy jó marketinggel ö, ö, feltolják, akkor, akkor szerintem még tízszer vagy százszorosan nagyobbat üt. Aha. Jó, de, jó, de azt nem lehet emlegetni, mert az a történet az azzal hogy kiadó bebukott vele. Igen, de, de <gül> igen, még mindig a jó marketing az a az a kulcs, szó, ami úgy tűnik, hogy a maradt. Na minden esetre érdekes dolgok ezek. Aztán biztos így, itt is az lesz, hogy vannak a korai próbálkozók, van akinek esetleg működik is a biznisz, aztán majd letisztul a piac, így megvásárogatják egymást, Aha. meg összeolvadnak, meg mit tudom én. Közben, ha már megvásolgatják, és összeolvadnak, akkor van a következő írünk. még pedig hogy az Alexandra az már nem a Pécsi direkt ja, ha cég, hanem hogy, hogy nem egyszer csak átalakult egy másik cégé, ami ráadásul Angliában van, és ami birtokolja a Alexandrának korábbi tulajdonosát is, és hát azóta már át, migráltak, át difundáltak a, a dolgozóknak a nagy része is a festi könyvpalotákkal együtt. A vidékiek az, a ott vannak a viszonylag komoly adósságokkal rendelkező Alexandránál, csodálatos dolgok tudnak létrejönni a, az üzletben. Ez igen. Egyre egyre nagyobb nehézség bevennem az Alexandrába könyvet vásárolni. Persze még, még mindig lehúzom a saját kisemberi hasznomat, és, és megveszem a könyvet, de, de már egyre rosszabb szájízzel komolyan. De, nem tudom, nagyon furcsa, mint amikor a hippie megy a mcdonalds de nem. Itt jelzem, hogy ha mégis betévenné az Alexandrába, akkor most már a Eddig is voltak úgynevezett korcaktató akciók, most már egészen és a tércsapodós dolgok is vannak. Én most pénteken láttam 90%-ra leakciózott könyvet, ami a felgyűjtenés olcsóbb, inkább Viddel, vagy drágább, Aha. inkább Viddel. Hát, nagyon no, hasonló. Igen, igen, igen, ez a nagy nyári akció. Ezt én nem... Be kell vajon, nagyobb kupac könyvet rendeltem, és kaptam meg kiszállítva, és azokból szemelgetek, mind a mai napig itt az adásban, de de. de és ráadásul most ugye kaptuk, kedves, olvasott a hírt, hogy, hogy lehet kapni a Váccsmennek az első részét, itt az Andás után, szóval. Igen. Itt jön az Andás csak Egy ilyen szemellemzőt fogok felkötni, mint ami a lovakon van, és akkor úgy fogok bemenni a bolcba. Ja, hogy megpróbáltam nyerészkedni annól ezen a nagy nyári akción, összeraktam valamelyik éjszaka, ilyen lefekvés előtt egy könyvcsomagot, beállítottam rendeléskönyv, boltba átveszem, stb. A sikerült egyre több lefelét nyomnom, mint kell, hogy kiszállították kecskemétre. Oh. Ez nem volt az igazi. Oh. Ért értem az ügyfélszallinak, hogy ez vagyok, sorry, elnéztem, van-e arra lehetőség, hogy ezt ők átszállítják Budapestre, és akkor nagy szeretettel, akár a szád kifizetve én elmegyek oda, a kecskémény egy picit kiesik ugye a mindennapjaimból. És én azt mondták, hogy jó, akkor azt nem kell átvenni, és rendelje meg az egészet újra. Végig végül gondoltam, hogy 10 12-es 12 össze akarom még egyszer cuttingatni az interneten, majd úgy döntöttem, hogy úgy sincs hely a polcon. Akkor jó, erős cancel. Egy nagyon erős szelett lett belőle, Egyébként ez a másik, ez a, az iszonyatos balfasság, hogy akkor összerakjuk még egyszer mennyien elérte. Aha. Uh -huh. Jó, szeretem azért. Szeretnék egy dolgot az ételbe kiküldeni, hát ha bárki, aki ebben kompetens, bármilyen online rendelős kiszállítás cégnél az tud ebben lépni. Én egy olyan szolgáltatást szeretnék kérni, akár Alexandra, akár Libri, hogy összerakod a pakkot, és bizonyos idő-intervallumon belül még rárendelhetsz plusz egy tételt, vagy kettőt, tehát még hozzá csaphatsz, és nem kell egy új rendelést indítani. Tesco, Gérobi, anyámkény, minden két nap múlva rakják össze a pakkodat, akkor addig hadd tegyek még hozzá egy pohártejfölt. Valamiért nem tudom, hogy... tesco lehet módosítani, nem? Csak ott nem könyv nincsen. De van könyv, van könyv, lehet rendelni a tesco nál lehet a csomó könyve. Igen, hát ezek uh, a... Uh, uh, én végig is néztem annó, mert hát ha már onnan rendelek, akkor most miért pont a könyvet ne csapjam hozzá hát, ha de nem olyan jók az áraik, uh -huh. és, és nem az a klasszikus tehát nem esik egybe az érdeklődési körömmel, inkább ezt, azt vettem észre, de egyébként lehet. Mint ahogy a DM-ben is továbbra is lehet kapni. És porciózott, vagy lédik könyv? Dehát, de, jó kérdés. Megnézem. Még mielőtt aztán itt átfordulunk a nagy irodalomba. Kicsit releváns, ugye, ezekhez az akciózós, papírkönyves dolgokhoz, ez a cikk, amit ti is megtaláltatok, ugye a New York times link itt van ezzel kapcsolatban, van, van volt valami kutatás, ugye a hajház cím az ugye úgy volt, hogy rosszabbul emlékszünk arra, amit, amit e-bookon e olvasunk, de, de igazából azt, azt mutat, hogy más, máshogy fogadjuk be ugye azt a könyvet, ugyanazt a könyvet, ha elektronikusan olvassuk, ez az egész ilyen akciózós ide-oda kecskemétre rendelünk dolga, arra jutott eszembe, hogy tényleg tehát hihetetlen óriási kényelem ez így a Amazonon keresztül vásárolni, aztán tényleg így még a, az unlimited előfizetéssel összekombinálva, tehát egy kezd viccesen jobb élmény lenni. Viszont ugye ez a cikk meg azt feszegeti, hogy ugyanezt kapod, de illetve ugyanúgy fogadod de be azt a történetet. Tehát, nem tudom, így elolvastátok-e az egész cikket Igazából arra jutottak, hogy nem az, hogy a tényekre rosszabbul emlékszel, hanem van egy konkrét aspektus a témának, az időrendiség, hogy kb. a sztoriban mikor történt valami, ha, amit, hogyha e olvasón olvasol, akkor kevésbé jön át, és kevésbé jegyzed meg, hogy ez a könyv eleje közepe, vagy végefele fele volt az az adott esemény. És te is ez néghető, mert ugye már a bal vastagabb volt, mikor itt tartottál, ott van az a kis fizikai élmény is hozzá, de szerintem ez pillanatok alatt át fog állni az Én Most elég sok papírkönyvet olvastam, mert beszabadultunk egy könyvesboltba, és csomó könyvvel jöttem ki a kezembe, és ö, ott most volt ilyen élményem, hogy így a jár, néztem, hogy hány százaléknál járok a könyve, mert hogy megszoktam a kiinduló szóval, hogy ezt kiírja. Tehát így át fog állni szerintem az agyunk. Egyrészt ott is látod a százalékot, csak igen, utána igen. kell nagyjából becsülni. A másik hogy pont azért raktam be ezt a linket, vagy ezt, ezt a verzióját annak a New York Times-tól, mert ők legalább kirakták azokat a grafikonokat, ami alapján azt mondja a kutatás, amely kutatást amúgy nem lehet letölteni, illetve honnan én nagyon kerestem, hogy, hogy máshogy emlékszünk, és ez, a, ez az időrendi aspektus is sokkal rosszabb. Uh -huh. A többiek simán csont nélkül megírták azt, hogy aki a ezt akar olvasni, az most azonnal papíron vegye meg, mert ettől budább leszünk. Úgyhogy ilyen szempontból ez legalább tisztességes feldolgozás. Nagyon várom azt, hogy, hogy legyen paper, mert, mert azért ennek vannak érdekességei. Aha. A részletek, a részletek számítanak. Igen, igen, a, met a metodika, a min olvasták, azt amit Kindle dx egyébként, és a professzorasszonynak a, a kor korábbi cuccai azok azzal voltak. Tényleg, tehát én, én nagyon szeretem minden formátumban ezeket a könyveket olvasni, de tehát nekem már kezd a szemem erre. Tehát tényleg mondom, a lap, papírlap alján néztem, hogy hány százaléknál járunk a könyve. Meg olyan élményem is volt, hogy akkor most de, de, nem akarok így hülyének tűnni, vagy de egy másodpercre el kellett gondolkodnom, hogy most akkor a könyv becsuktam, akkor nem jegyeztem meg, hogy hol tartok. Tehát így Mindent meg lehet szokni, és amikor egy ilyen tranzíciós időszakban mérnek, megszámolnak, szinte igazából értelmetlen ismeret, hogy kell még három, négy vagy öt évig a olvasók közönségnek, hogy átálljon erre a fajta befogadásra, és szerintem ugyanolyan hatékony lesz. És igazán ki akarnánk cseszni persze ezek a gyerekekkel, akik részt vettek a a vizsgálatba, akkor adnánk nekik még ugyanezt a szöveget egy tekercsen. Azt neked kell <gül> Igen, igen. Na és akkor következő, van egy sorrendileg rossz, rossz helyre raktuk dolgokat, de most hirtelen irodalmazunk. Ön, még nem. Úgy, tulajdonképp tulajdonképpen eddig is irodalomról volt szó, csak most, jelvíte most, jelvíte. Más, most, most már nem a biznisz, már mindenki visszarakhatja a tár... ja, nem a tárcát még nem rakhatja vissza, mert erdős pénzt kér. Uh, pedig arra, hogy uh, legyen valami civil művészetfinanszírozás, egy kéziratjá nevű community indított el a, a Facebookon, ennek van 900 lájket, tehát viszonylag sokan, hogyha ennyien olvasnának a verset, akkor nem itt lenne az ország. És mindenféle kéziratokat lehet meg uh, támogatni, és akkor lesz neked egy saját ilyened, ami valahol milyen szórakoztató, de nem rossz dolog. Azért van csönd, mert nem tudok mit mondani. Gabi, te? Én megnéztem az oldalt, és, és működhet szerintem. Az van, hogy az erdős nagyon, ő viszont teljesen jól a saját marketingéet, és ezzel most abszolút semmilyen felhangja nincsen a mondatomnak, hanem jól, jól, jól éri el azt, az, azt a közösséget, akik ő szólni akar, és, és tök gyorsan terjednek a szövegei. Hatása van. Tehát szerintem, hogyha ha valahol ez ő működhet, akkor, akkor, akkor pont egy ilyen típusú ember pont egy ilyen típusú közösségben Hát majd rá, én belekúkantottam, akkor még csak pár napja ment, és, és még kevés kézirat volt fent, illetve hát én most már kevés, kevés lassan kiból, tehát egyre kevés magam klasszikus vásárlónak, mert uh, Eddig voltam klasszikus könyvásárló, tehát az, aki nyakló nélkül, és, és, és mert sok ideje van, és, és, és a keretében bőven belefér, de azt hiszem, hogy lehet, hogy most leszek átlag állampolgár, és, és nem átlagos könyvolvasó, mert egyre kevesebb pénzt költök könyvbe, és egyre kevesebb idő van. És már ilyen, ilyen, ilyen erdősvilág kéziratokra legkevésbé szánok keretet. Hát még tehát. pont most lehetne, itt, itt, itt az alkalom még itt szép képverset megvenni így utoljára. És tényleg lenyűgözően jól nézik ezeket Ilyen a... dolgokat? szavagot azért, azért. Én azt én hogy utoljára. azért remélem, hogy így egy kis, kicsit azért, hogy az ajtó bejön alatt bejön a fény, meg a pizza, meg a de Már látszik, annak az, hogy csak a bucimocit csúsztatják be lábtörlő alá. Jaj, jaj, jaj, jaj. Igen, ezt megbeszéltek, hogy legalább robotos, nem pónis lesz, amit olvasom, de hát... Biztos, hogy lehet kombinálni a kettőt. É, igen, igen, a robot is. Na, szóval szerintem ez sikeres lehet. A, a gyanúsan nem, gyanúsan nem frissül. <laughs> Aha. Akkor ne, ne, ne, ne használjatok az én típjeimet a lotto azt. Hát, hát, ha beindul, most már úgyis vége a nyárnak, az utolsó fesztiválatok fulladnak bele a sárba a Balaton mellett, hamarosan élet lesz megint, én ebben nagyon hiszek. Na aztán, annál is inkább... Igen, akartam mondani, hogy haladjunk, haladjunk. Igen, haladjunk, igen. pont akartam folytatni, hogy annál is mert a, a latinosok azok már visszatértek a Balaton partjáról, ha egyetem van, jártak ott. Hogy, hogy van a Balaton latinul valaki? Én csak a németetet tudom. Mert <gül> <Platen gül> <gül> Na, szóval a, a Laudator blogon, ami az egy, egyik ilyen kedvenc, kevéssé értett helyem az interneten, már érzi, hogy van egyáltalán, amit ilyen profi, a nyelvet szerető latinosok írnak, és ők mentek neki annak az Orbán János Dénes fordításnak, illetve Janusz Pannoni az újraírásnak, amit egy-két adással ezelőtt mi is emlegettünk. És egészen jó kis vita is van alatta, hogy hogy akkor meg kellett tartani a verslábokat, vagy nem jobb, be úgy a magyar, vagy sem. Egyáltalán mit csinál Zolbán János Dénes ezekkel a versekkel. Ha valaki az előző után nem nézte meg a, a fordításokat, és hogy hogyan volt szabadszájú ez a késő püspöké magyar csávó, azt nem most nézzen rá, mert itt eleve ilyen fordítások összehasonlítása, és... És nagyon izgalmas beszélgetés van tényleg. Nem hittem, hogy ideig el fog jönni az, hogy valaki nyáron, unalmában elővette a Palomius kötetet. Imádtam, tehát nem köszönöm, hogy ezt így elő, előszetted. Sose találkoztam volna ezzel a linkel, hogyha nem, nem hozott fel, de, de hogy, hogy, hogy, hogy Szóval, szóval gyönyörű nézni azt, hogy, hogy valakinek ilyen Janusz Pannon az újra faragcsálásnak, mert hát igazából a második linkből ez derül ki, és, és erre valaki pedig reagál még hozzá komolyan véve azt, tehát hogy, hogy ennek van fontossága. Fontosnak találják, és fontossá is teszik. És, és ez nagyon megvanengedte a szívemet, hogy, hogy van ilyen témákról is tudnak az emberek vitatkozni, mert számukra elég fontos. Szerintem Orbán János én az egyáltalán nem vette csak félreáról, és uh, vicces, hogy pont ezen a héten uh, találtam meg, hogy egy másik irodalmi online felületen is elsütött <gül> egy Janusz os uh, uh, cikket, nagyjából hasonló uh, a tartalma is, és egy-két uh, szöveget is belerakott. Tehát mégig, uh, nem mondom, hogy haknizás, de azért uh, több, uh, ez a Bárka online, ahol még szerepel. Igen. Mondjad, mondjad, mondjad, aztán elmondom én is. Nem, nem fontos. Hakknyézásra az ugrott eszembe, hogy mostanában jött ki a Lev Grossmannak az utolsó Magician, Magicians könyve, aztán Magicians Land a címje, Aha. de lehet, Aha. hogy mindegy is. És, és ha már marketingről volt szó, nagyon érdekes azt nézni, hogy 5-6 nagyon jó újságban tűnt fel királyul megírt Grossman cikk ezek után a fantaziról arra, hogy lehet ez felnőtt műfaj, interjú a szerzővel, stb. Lehetett érezni azt, hogy itt a, a szerző is, meg a, a pengvin is mögé állt ennek a könyvnek. Hát ez, mikor, mikor film, filmet adnak ki, és akkor az összes ilyen talk megy. színész csapat, és akkor mindenhol beszélgetnek velük. Ez kell valóban könyvel is. Ha, ha marketinget tehetsz. hiányoltuk, akkor, akkor ezt lehetne itthon is csinálni, ne? Uh, igen, szóval igen, csak hogy az ember hogyha, hogyha jól értem, az, akkor ő most nem a könyvről nyilatkozott, hanem egy csalm szóval ne, ne, ami van, Így van, Én, így van. Uh -ha, ez, ez, ez tényleg jó. Tehát, te volt teljesen olyan, ami, ami nem a könyvről szólt, hanem egy halál komoly végig gondolt arra, hogy a a fantazia, az felnőtt műfaj lett -e, vagy volt-e, vagy, vagy mágikus realizmus, ez az egész. Azt például Jó, van én is mondom az én linkemet, mit szóltok hozzá, ilyen renkének a, a twitter találtam, ő osztotta meg egy lista 2014-ben ki a top 50 krimi író, és nem is az az érdekes, hogy milyen nevek vannak, vagy nincsenek benne, hanem hogy van 50 nagyon jó krimíró. Érdemes így scrollozni a listát. Volt, volt olyan, aki teljesen így benne van a műsorunkban mi, mi is rendszeresen. Ugye a Jack Reacher sorozatban szeptember legelején jön ki a következő rész, és nyilván arról mi is beszélni fogunk. Csomó olyan név van. A Nespő, vagy hogy hívják a skandináv kedvencet. Akit is mondjuk, de egy csomó ja. olyan is, akit nem is akinek éppen így még, még maradt a nyaralásból egy hét vagy valami, és kell... Tehát szerintem nyaralni krimire lehet a legjobban, nem? Nem emlékszem, mikor nyarattam utoljára, és akkor úgy emlékszem, hogy van vastas munkát vittem magammal. Én nem tudom, én is azt szoktam csinálni a nyaralásra, olyat viszek, amit, amit utána nem lehet letenni, mert hogy, hogy nem, nem, nem szab, tehát nincs rám módom, hogy félbe hagyja, mert nincs nálam más könyv. Ez volt régen, amikor még kindinél, nélkül éltem az életemet. Ez mazokista dolog. Szerintem éppen azt nem. kell, hogy ilyen, amit legjobban élvezel, nyilván a enyhém már langyosa melegedett sör mellett, tehát <gül> De nem, mert általában vannak könyvek, amikre így rá kell, bele merülni, hogy jó legyen, és csak nehéz elkezdeni, mert mindig vannak a kényelmes könyvek, és ezt elvészik az időt. De ez csak egy technika, szerintem mindenki máshogy csinálja, és Balázs a sem tűnik rossznak, sőt. Na viszont akkor így, hogy nem nyarra azt, mit olvastál? Hát, igen. Ez uh, egyrészt uh, kapcsolódik az Alexandra, az onnan szereztem be a könyvet, Másrészt pedig uh, egy, egy blogger, uh, nem is ajánlása, hanem egy, hát nem is tudom, ez vaslédi nevű uh, szerző uh, blogjáról van szó, uh, róla is már meséltem, mert egyszer vásároltam tőle könyveket, és... Uh, Egyrészt követem Facebookon, meg a blogját is követem, mindenféle érdekes témákról ö, posztol, nem csak én blog, hanem, hanem a feminizmus, a, a, újságíróként dolgozott, és, és ö, ö, gasztró barangolásairól is ír, elég profén, és elég ö, alaposan ö, női témák. Szóval nagyon érdekes ö, ajánlom mindenkinek, aki ö, tényleg érdekel. Egyrészt a gasztronómia, másrészt a, a feminizmus harmadrészt szívesen olvas meg blogokat ma 2014-ben, és, és szokott a könyvekről, filmélményeiről is írogatni, teljesen ilyen adhok jelleggel, és ott eh, olvastam a gyermek Áldás című könyvéről, amit nagyon-nagyon szeretett egy ilyen eh, nem klasszikus kritikát írt róla, hanem egyszerűen a szeretetéről beszélt, hogy, hogy ez neki mennyire fontos ez a könyv, és hogy, hogy, hogy azt a jelenséget írta le, hogy amikor ezeket a fontos könyveket kölcsön adja másnak, sőt, ilyen kényszer van benne, hogy kölcsönadja adja másnak annak, aki fontos neki, akkor ez mennyire ki tudja billenteni a kapcsolatot, hogy annak a másiknak nem jön be ez a könyv. Nem tudom, hogy ti éltetek-e már meg ilyen könyv átadást, és aztán könyv meg nem értést, vagy, vagy oda vagy vissza, hogy van-e bennetek ilyen igény, hogy ha már én imádom ezt a könyvet, akkor el kell olvasni a legjobb barátomnak is, és ugyanúgy szeretnie? Nem, egyáltalán... Az igazságint el elfogadom le... hogy más emberek más szeretnek. Aha. Én, én nem megértettem ezt, bár régóta, igen, talán valószínűleg azért, mert már régen hittem alkoholt, hogy alkoholos befolyásoltság alatt van az, hogy azt feltétlenül el kell olvasnod, és legközelebb elhozom neked, és odaadom című hangulat. Na mindegy, és, és nagyon Megtett. Tehát maga a könyv annyira még a kritik alapján, vagy a vélemény alapján nem keltettet fel az érdeklősebb, de mikor szembejött az akciós könyvek listáján, és, és, és jelentős kedvezménnyel, akkor bedobtam. Most azt el kell mondjam, hogy úgy néz ki ez a kötet, ami egyébként, szó nem is tudom mikor jelent meg, de nem 10-20 évvel ezelőtt, hanem 5-6, 2008-as, mint, mint ha a magyar vagy könyvklub adta volna ki, húsz évvel ezelőtt. Nem tudom, hogy emlékeztek -e még azokra a sorozatokra. Elég béna keményfedeles könyvek, és valahogy olyan jellegzetesen e, nem szép, de úgy próbáltak komoly könyveket, komolyan kinéző könyveket kérni, és nem. Nem, nem, nem sikerült, és hát ez a könyv is szor, ronda. E, ennek minden a szerzője, és a címe a A történet az nagyon érdekes, mindemellett pedig e, Mondhatni egy is. Van egy Amerikában egy kis fú, egy birtok, udvarház, tehát egy olyan nagy földterülettel rendelkező házikó, ahol egy idős hölgy írja a mindennapjait, és azt a kezdetén a regénynek egy fiatal pár, egy típus dobozban egy, egy újszülöttet helyezett le a lépcsőre, amelyet a, az idős hölgynek a, a mindenese egy fiatal börtönből nemrég szabadult srác talál meg. És e, itt van ez a figura, aki nemrég jött ki a börtönből, itt van ez a 80 éves nő, aki, aki e, a szigorú keretek között éli az életét, és, és ott van ez, a, ez az újszülött, aki hát, e, felbolygatja ezt az életet. Szerintem nem az, a, nem az a történet, amit az ember így, így azonnal keresi, hogy honnan lehet megszerezni, eh, honnan lehet letölteni, vagy megvenni, DVD-n vagy, vagy bármi, hanem oké, ez is egy story Ehhez képest valamiért a megvalósítás, a, a karakterek erőssége, a, a, a történet nagyon finom kipontása miatt egyszerűen tényleg nagyon-nagyon erősen meg kell szeretni ezt a kötetet. Eh, nem lehetne meg senkit, hogy elmondanám, hogy hogyan, hogyan folytatódik a story és mi lesz a, a vége. Um... Nem ez a fontos, hanem az, ahogy, ahogy megismerjük ezeket a szereplőket, hogy pontosan hogyan élt ez a... Tehát megismerjük a, a 80 éves nő életét, miféle kanyarok, miféle fontos uh, mérföldkövek voltak, hol, hol alakult úgy az élete, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag az Isten hátra mögé költözött egy ilyen, egy ilyen majornak a közepére. A fiatal srácet is egy-két karakter mozog körülöttük, ott van ez a kisbaba, aki akihez pedig mindenki visszanyúl, és hát természetesen megvannak a finom konfliktusok majd a kifutás a regénynek, és nagyon-nagyon jó, jó érzés volt. Ettől függetlenül ennek alapján gondolom még továbbra sem fog mindenki csak jelentős euh, szűrni. Tehát nagyon kevesen fogják lecsapni erre a könyvre, de ha egyszer valaki rátukmálja a kedves olvasóra és, és kénytelen elolvasni, akkor biztos, hogy szinte biztos, hogy ugyanúgy fog hozzáni a könyvhez, ahogy én, hogy, hogy tele szeretettel és melegséggel. Hmm... Nem mondjátok, hogy hát ezt adtam nektek, de nagyon-nagyon-nagyon jó napokat töltöttem a könyvvel. Kikap nem is kikapcsolódás volt, mert semmi nem volt nagyon túlzó, nem volt nagyon erős benne, nem voltak nagy drámák, de, de pont olyan drámák voltak benne, amik ha az én életemben történnek meg, akkor azok akkor, akkor igen kemények és, és fontosak, de, de nem kerül ki a blik címlapra. Hú, én teljesen, teljesen mást olvastam, abban azt képzel, non-fiction könyvekről lesz szó most. Kettőt ha? is olvastam, és vannak, van mind a két könyvben közös elem, de ugyanakkor van egy aspektus, ami teljesen ellentétes. Az első, eh, talán emlékeztek jó pár epizóddal, évekkel korábban beszéltünk a Freakonomics nevű könyvről, ami gyakorlatilag igen, ilyen igen. gazdasági, politikai folyamatokat próbál így a, a konvencionális e, gondolkodásmódtól teljesen eltérő módon feldolgozni, ugye a bűnözéstől kezdve, e, ilyen, ilyen gazdasági folyamatokon át minden. Aztán megjelent egy folytatás a Super vagy valami hasonló címe. és most jött ki a harmadik könyv, ami kicsit más a, a szemléletmódja. Most az a című Think Like a Freak. Igazából rögtön azzal kezdik a könyvet, hogy ez nem egy self-help könyv, ami egyszerű recepteket ad arra, hogy te sikeresebb legyél, de azért van valamiféle olyan ambíció benne, hogy ami szemléletmóddal hozzáállnak ők ezekhez a a, a folyamatokhoz, ezekbe a Freakonomist könyvekbe hogyan tudsz te a saját életedbe olyan szemléletmódot alkalmazni, és ezzel problémát megoldani, dolgokat sikerre vinni. Tehát a, az elején a, a szabadkozás ellenére én azt mondanám, hogy ez azért hajlik egy ilyen self-help könyv felé. Most e, ettől függetlenül igazából nagyon úgy működik, mint, mint, a, mint a korábbi Freakonomist könyvek, hogy van valamiféle tétel, és akkor arra esett tanulmányokkal jönnek, és felteszik a kérdést, hogy, hogy, hogy miért is van ez így. Példát mondok, hogy ennyire látszik, hogy mennyire értek a focihoz. Szabadrúgás az, vagy büntető, mikor tudod, a kapuval szemben ugye feláll, felállnak, és akkor gyakorlatilag... Annyi a feladat, hogy, hogy a büntető rugás során el kell dönteni, hogy a kapunak ugye jobb, vagy a bal szélefele, vagy középre rúgod a labdát, és akkor van a... Nem is tudom, a, a Tehát a, a kapusnak is el kell dönteni, hogy te mire gondolsz, meg neked is el kell dönteni, hogy vajon a kapus fele fog menni. Statisztikailag így mondjad? Ez a 11-es szerint, amiről beszélünk. Oké. Okay. Ah, ah ah ahol nincs... Ahol, ahol nincsen ilyen csak a kapus meg a Igen. Tehát De azért fo fociból bármikor értik. meg lehet büntetni, buktatni. Így van. Viszont statisztikailag mutatják, hogy igazából akkor van a legnagyobb esélyed arra, hogy kó lesz belőle, hogyha konkrétan a kapusra, középre rúgod a labdát. Azért, mert a kapus is azon gondolkodik, hogyha most ő nem mozdul el se jobbra, se balra, nem ott áll, mint a hülye, és úgy bemegy a labda, akkor mindenki ideges lesz rá, hogy meg sem mozdult. Ezért valószínűleg el fog ugrani valamilyen irányba, és akkor biztos, hogy ahol ő át, az üres lesz. Statisztikailag ez alátámasztott támasztott a másik. Viszont, hogy miért nem csinálják ezt mégsem a csatárok? ez a kérdés, a pozíció, mindegy, miért nem úgy rúgnak a labdába. Aztán nyugodt a játékosok szót az általán. A játékosok, Vaj, vagy, de jó, de hogy te egyébként itt én is itt a oh. és Viszont ugyanezért, mert nem, nem a hatékonysága a lényeg, hanem ha megrúgod a labdát, és puf, pont bele a középen álló kapusba, látjátok, ezt tudtam, hogy kapus. Oh. Uh, akkor, akkor egyszerűen hatalmas égés. Tehát ha mondjuk jobbra vagy balra elövött, de pont odaugrott, akkor mindenki azt mondja, hogy Ú, micsoda helyzet volt, minden hát kapta, De ott áll a fasz, és te meg belerugod, akkor te vagy a béna. Tehát hogy statisztikailag, ha arra menne rá az edző meg a, a, a játékos, hogy, hogy szám, számszerűsíthető módon hogyan kell ezt berúgni, akkor, akkor mások lennek az eredmények, de van egy teljesen más dimenziója a dolognak, más motivációja. És akkor a könyvben mindenféle más ilyen esettanulmány is van a motivációval kapcsolatban, hogyan lehet motiválni másokat, meg magadat. Egy csomó ilyen teljesen egymástól független téma így, hogyan lehet... Teljesen vesztes, meg nehéz helyzetbe döntést hozni. Tehát van, van egy ilyen nagy döntési helyzet az életedben, hogy ott hagyd -e a munkahelyedet, kilépj az iskolából, vagy ott hagyod a partneredet. Tehát ilyen hatalmas, súlyú dolog, és arra például azt a kiutat nyújtják, hogy akkor jászlag legjobban földobsz egy pénzt, ezzel döntöd el, hogy, hogy abba hagyd de vagy sem így át, át lehet billenteni magad ilyen éveken tartó gyötrődésen egy pénzfeldobása, így <coughs> ugyanúgy, ahogy a korábbi Freakonomics könyeg, mindig ilyen váratlan, váratlan választ adnak egy olyan dologra, amiről van egy kialakult ilyen kép ö, bennünk. Én azt mondom, hogy gyorsan el lehet olvasni, felnevet az ember az eset tanulmányokon, talán még egy-két jó ötletet is kapunk, de azért Inkább ez csak egy új frikonomics könyv, és akkor próbáltak kicsit frissíteni így a, a, a hozzáálláson, hogy akkor kicsit ilyen self pirányba menjen, de jó, jó szórakozás. Azonban elképzeltem, hogy ott, Obama ott áll a tanácsadói között, és akkor feltelezik a kérdési. Elnök úr, megtámadjuk az iszlám államot? <síns> Semébe nyúl, negyed dollár elő. Van, van egyébként nagyon ilyen szintű esettanulmány, ugyanilyen politikai helyzetben tanácsadás, és hogy hogyan reagált rá a politikus, amikor egyértelműen kimutathatóan e, egyértelmű volt egy adott döntés, de pont a, a rögzült gondolkodásmód miatt így nem, nem lehet ezt elfogadni. Érdemes elolvasni, jó, jó sztorik, és szeretjük ezeket a jó ilyen emberi történeteket, még akkor is, hogyha nem híres író, írja meg bértolnokként, bér ugye, mint tudjuk. A másik könyv bizonyos szempontból hasonlít annyiban, hogy nagyon nagy fókusz van a motiváció, a mások motiváláson, de teljesen más összefüggésben. Egy Ray Fishman és Tim Sullivan nevű írópárostól a The Org, The Underlying Logic of the Office című könyv, és ezt azért vettem le a polcról, mert nyilván nekem nagyon érdekes helyzet, hogy az elmúlt 14 évben így felnőtt velem egy cég, tehát ugye a három emberes kezdőcsapatból ott tartunk, hogy 13 ezer emberünk van. Ugye itt is próbálom most Ázsiába felépíteni, piciből, ugyanúgy nagyobb a, nagyobb a szervezetet, és mindezt úgy, hogy valójában nekem semmiféle ismeretem nincs milyen MBA szinten ugye szervezeti tervezésből mi miért van így, miért, mit jelent az a Matrix szervezet, ami például nálunk az EFOM-nál is van, és miért van ez így, és nagyon jól végszalad, ez a könyv az, hogy történelmileg, hogy, a, hogy alakult ki ez a fajta vállalat, vállalati struktúra, az osztályok, a hierarchia, a döntéshozás, felelősségek. Tehát nagyon érdekes téma. Egyébként eh, talán nem spoiler, ha, ha elmondom, hogy nagyon erősen így a vasút kialakulásával együtt alakult ki ez a fajta cégszervezet, amikor már nem, nem a, a tulajdonos meg a családja lehetett az, az összes szervezeti aletség vezetője, meg a tulajdonos nyakába levő kulcsa lehetett a raktárkészlethez hozzáférni, hanem egy szétágazó fizikailag sok helyen levő szervezet kellett vezetni, és látszik, hogy ezek a kompromisszumok, meg konvenciók, amivel felépül egy, egy vállalat, az még ma is ugyanezeken az elemeken alapszik. Nagyon érdekes, mert a történelmi része, ami nagyon más viszont a free economics szemléletmódhoz képest, hogy abszolút a konvencióknak a megerősítése az, ami így az üzenetben, tehát ez így jó a CEO-k megérdemlik ezeket a brutális fizetéseket, a dolgozók tényleg, ahogyha e, nem vagy szigorú, és nem tartott be ezeket a szabályokat, lopni, csalni, és lógni fognak mindenképpen, és igenis kell ez a hierarchia, kell ez a fajta struktúra, kell ez a fajta e, előrelépési módszer a cégek emből. Tehát így nagyon-nagyon arról hogy ez így a, a, egy, mondjuk egy hagyományos amerikai felépítésű nagyvállalat ez a kényelmetlenségek a, esetleg az ittott belső politikai káosz, meg, meg, meg az egyéb ilyen ö, mellék jelenségek ellenére egy abszolút optimalizált szervezet, ami, ami kell is a, a nehézség és a lassúság ellenére ahhoz, hogy egy ilyen bonyolult folyamatot lehessen vezérelni. Tehát így ö, pont, pont a konvenciókat erősíti és pólogat, hogy igen, ami jelenleg egy ilyen MBA képzés során ö, átadódik ugye a, a, az emberekbe, ez, ez az, amit, amivel lehet egy hatékony szervezetet működtetni, és van, vannak példák arra benne, hogy, hogy miért nem működik, amikor valaki nagyon radikálisan megpróbálja ezt felrúgni, és tele van ez is mindenféle jó esett tanulmányal, hogy, hogy a, a kömpöző olajvállalatoknál, amikor próbáltak túl ö, te túlzottan fókuszálni a nyereségre és az agilitásra, mekkora brutális balesetek történtek belőle. Aztán arra is van nyilván tanulmány, hogy, hogy mi, a, mi történik, amikor összeolvadnak cégek, és próbálsz céges kultúrákat összeporonálni, Ugye ennek a közepében én most is benne vagyok. És tehát így örömmel olvastam. Aki így benne van a, a nagyvállalati szférában, mint én nyakig, te ugyanúgy csak belesodródott valamiféle egész más uh, irányból. Én azt mondanám, hogy nagyon fontos egy ilyet elolvasni, hogy, hogy lássa az ember a háttérét, de nem szimpatikus akkor se ez a fajta szemléletmód. Tehát így ja, érdekes képesség. Az, az az érdekes egyébként, hogy azért ez, ez a nagyvállalati logika működés vitt mondjuk olyan cégekhez, mint a Microsoft, uh -huh. ami most nagy, aminek most nagyon ki kell találnia magát. És, és de cserébe tudom, továbbra Nem is. lesz akkora, mint volt. De brutálisan nyereséges, és termelik a betonbiztos termékeket, ami vagy sikeres, vagy nem. Ugye, mobil témában lehet belekóstolni, hogy az de, de nem olyan szintű kockázat, és ez is benne van a könyvben, hogy, hogy milyen szinten lehet vállalni kockázat, és miért van az, hogy ilyen ö, nagyon izolált, és és nem jól működő innovációs dipartmentek alakulnak ki ezeknél a cégeknél, míg ugye az ilyen kis sikeres startupok esetében pont totálisan más gondolkodásmód, ami, ami ilyen újszerű ötleteket hoz elő, de, de mondani, itt ez megerősít, hogy ennek így kell menni ahhoz, hogy, hogy egy ekkora cég működjön. Érdekes és olvasmány. Még, és még a volvo akartam bedobni egyébként, akik meg aztán tényleg a mindenfajta struktúrának ellenállnak, és és momentán ők találják fel a jövőt, legalábbis egy területen. Érdemes elolvasni. Érdekes, a -nek érdekes volt egy, nekem. Az Órélinek volt egy cikke, hát ezt nem is tudom, elő keresni a linket, ami arról szól, hogy ő a cégét, ahogy felépítette, hogy ö, milyen hibákat követett el, és, és ebben is így ö, nagyon, nagyon benne van ugyanez a szál, hogy bizonyos növekedésben elkerülhetetlen ez a fajta kontroll akár pénzügyi oldalról, akár motivációs, akár ilyen hár oldalról, Tehát így, ennek az elkerülhetetlensége, ami esetleg így kellemetlen nekem ebben a könyvben, meg így a, e ezekben a témákban, de, de ha az ember el tudja fogadni, talán jobban megérti, hogy miért így működnek a dolgok. Érdekesen ér, rá fogok majd nézni, ha, ha lesz időm. És akkor neked mi a hét? Én pedig elmesélem, hogy a WTF nevű ö, könyvet olvastam, illetve annak járok a felénél, mert hogy ö, lassan haladok vele. David Schäfernek a Whiskey Tango Foxtrot című regényi, ami amiről azt ígérték, hogy ez az lesz a 2010-es éveknek, mint ami a 90-esek elején volt a, a, gyorsan akartam mondani, Snow a nevét, vagy a 90-esek végén volt a Kriptonomicon, vagy egy kicsit később a Pinchon, és, és ez még nincsen benne ez a nagy ígéret, de azért az, hogy egy so, több karaktert mozgató, óriási világösszetesküvéses, technológiai kultúrás, reflektáljunk arra, hogy mit építettek ki ebben a világban, és milyen rendszerek működnek, úgyhogy csak egy picit vannak átírva a cégnevek, és ebben rajzoljunk fel egy, egy utópiát, vagy egy, egy disztópiát, az már megvan, így a felénél is. És pont emiatt tudom azt mondani, hogy érdemes ránézni, ott még nem járunk, hogy azt hiszem, még nem járunk, hogy ezt meg lehet venni Magyarországra is. Amikor erre kerestem, akkor, akkor hamarabb dobott ki Torrent oldalt a, a kereső, mint, a, mint az amazon ott a sajnáljuk az önországában, ez ezek nem kapható még, mert nincsen Raktáron című felirat volt. De adás után megnézem, hogy ez így van még. Minden esetre szaladjatok neki, kézen közön szerezzétek meg valahonnan. Mert, mert iszlétesen érdekes. Elindul onnan a történet, hogy, hogy van egy, egy nagyon sikeres Self-Help könyvet, megírt, de úgy, hogy a Self-Help részét, meg a, a nagy húzó gondolatokat nem ő írta bele, szerző, aki a tanácsadója a, annak a entitásnak, ami ebben a világban nagyjából a Google-nek felel meg, illetve hát annak a, a, a személyes nagy vezetőjének. Aztán van egy ilyen szocmunkás, aki burmában rábukkan valami, valami titokzatos létesítményre, és emiatt pokollá válik az élete. És van egy harmadik csávó, aki pedig egy egészen kicsit megörül, amikor kirúgják a munkahelyéről az ódából, ami eleve egy sokadik munkahelye volt, és túl sokat szív, és túl sokat iszik, és elkezd egy rendkívül paranoid blogot vezetni, hogy a világot hogyan figyelik meg, és akkor a a scientológusok meg a nem tudom én, a mindenféle emberek hogyan függnek össze, és építenek egy nagyon csúnya világrendszert. És ezeknek fognak valahogy majd találkozni a sorsai. Az már látszik, hogy a technológiai cég azok nyilván nem járnak jó úton, de ez valószínűleg az elmúlt két-három év ilyen tech az alapmotívuma. Az az érdekes majd, hogy a különböző ellenálló mozgalmak azok hogyan fognak ebből belekeveredni. És, és ahol most járok, ez még nagyon nem látszik. Hülye módon elolvastam egy-két kritikát a könyvről. Az alapján van, van, van, aki szerint kielégítő az, hogy itt, itt lehet egy nagy feszültséget felrajzolni, anélkül, hogy mindenki azt mondja, hogy hát átsúsztunk az esti világába. Mások szerint pedig ez totálisan nem sikerült. Úgyhogy nem mondom nyugodt szívvel azért azt, hogy, hogy arra, nem tudom, 600 volt arra, mennyi ez a könyv, rá kell szállni az időt de hogyha lesz fele annyira jó, mint a kriptonomikon volt, ami ugyanezt a játékot játszottál, csak akkor még az internet hajnalán adatkikötőt kikötőt akartak csinálni mindenféle emberek, és az egyik legjobb könyv, amit technológiáról jött a 90 évek végén, akkor, akkor megéri ránézni. A Pinchont említetted, itt erőítött eszembe, nem tudom, láttátok-e, lesz egy mostanság jön ki egy Pinchon film, Inherent Wise című könyvébe, ez a, volt egy ilyen hát én hardboiled kicsit crazy könyve és abból készül film érdemes a, ide a berakott linken a fotót megnézni ez alapján annyira szeretném látni a filmet rákattintottatok? és és és nyílik meg nálam éppen hú, ott a fejek te jóisten, abszolút abszolút. jó, ezt, ezt nagyon meg fogunk nézni <gül> Közben rákerestem a Whisky Tango Foxtrotra, és egyelőre ott, ott állunk, hogy továbbra sem adja el az Amazon nekünk, magyaroknak, Pricing Information Not Available. Ezzel szemben a Barnes Noble azt érjük 13 dollár, ami nem igaz, mert szűri az európai bankártyákat. Oh. Ki hogy tudja megszerezni úgy a Jó szórakozást hozzá. <laughs> igen, igen, igen. Ez önmagában olyan, mint egy kibertiller könyvet venni Magyarországra. Jól van, akkor mindenkinek kellemes hetet, jó olvasást. Szervusztok. Sziasztok. Sziasztok.